Втората идея за размишление – Иблис или Сатана. Какво казват Суфи за него? Велик е замисълът на Бога, защото поради създаването на Иблис, на Сатана, след време ще се роди истинската любов към Бога. Създаването на Сатана е знамение за великата власт на Бога. Създаването на Иблис разкрива пълната и абсолютна власт на бога и неговия контрол над всичко. Учителя казва, че сатана и дявола не могат да помръднат една сламка. И че са толкова слаби, че се побеждават без борба. Обаче, където невежеството е голямо, злото расте. Бог може да внесе в сатана такъв ужас, който самия сатана никога не познава. Казвам това, защото се е случвало. Този звяр, сатана, ще излекува падението и лицемерието на човека и на цялото човешко добро, което е част от трагедията на света. Всъщност, това човешко добро, приведено по дълбоката мярка, е зло. Това е зло. Без коментари. Без двойственост. Това е просто зло. В древността Сатана, който е бил Луцифер, е бил почти като Бога. Но поради благодата от Бога, Бог му е дал голяма светлина. Но Бог не му е дал същност. Само светлина. Не му е дал себе си. Не му е разкрил напълно себе си. И за това Луцифер е помислил че е нещо особено. Но до момента, когато Бог се явява и му отнема светлината. На Луцифер е било дадено светища енергия, но не и същност, скритата част на Бога. Бог не дава същността си никога напълно. Това е негова тайна, негово тайнство. Това е част от неговата неизреченост и непостижимост. Луцифер, когато Бог е слязъл в него, в ограничението, той е засиял и милиарди ангели се влюбили в него. Защо? Защото всички те обичат лъчезарното, носещото светлина, но както знаем, това е било Бог в него. Част от Бога. Тя е светила в него и е наблюдавала ангелите и тяхната тайна и скрита любов. И техните най-различни намерения. Но всичко, което свети във Вселената, е само носител на светлината на Бога, но не и самия Бог. Само Той е притежателя, а Луцифер е носителя. Такъв е бил планът и замисълът на Бога. Светът, Вселената, сеса малка част от замисъла. Бог винаги наблюдавал нещата от позицията на своята скритост, а не от позицията на светлина. Ще обясня. Чакрите, от чакрите само са хасрара, има подобно поведение в умален вид. Това означава, че третото око също е много сляпо за много неща и много ограничено. Хора с отворено трето око имат тайни заблуждения. Познавам доволно много хора. Радвам им са, но те ги носят тези заблуждения, някой път дори не знаят. Само Сахасрара знае, че Луцифер е само отражение на Бога. Негова особена иллюзия, но изглеждаща в миналото някак реална. но то е за да може Бог да изпълни своя замисъл. На Бог му е била необходим Луцифер да играе тази определена превидна роля, за да изпита дълбините на всички същества, включително и на боговете. Не става просто само за ангели, които са станали хора, но и за богове, които са станали демони. Бог проявява в себе си две лица, Луцифер и Христос. Той работи скрито в тях, а те уж работят и действат. Милиарди ангели повярвали в Луцифер и станали уязвими. А по-късно от духове те станали хора, наречени Адам, т.е. човечеството. Човечеството в бъдеще трябва да разбере, че единствената реалност е само Бог. Той движи Христос и Луцифер, а замисълът му е плод на велика неизразима любов. В бъдещи хората ще познаят тайната на Бога при условие, че търсят изключително Него, а не Неговата светлина. Влюбените в Луцифер са изгубили тайната на Бога и от тук е тяхното падение, но то крие в себе си получение и завръщане, също част от тайната и замисъла на Бога.